12. fejezet 744. nap John belépett a Montreat főiskola Gator kápolnájába, a helyre, amelyhez oly sok kedves emlék kötötte. Bár néha napján előfordult, hogy a heti szertartások kisé vontatotra sikerültek, olyan is volt, hogy elsírta magát az ige hirdetések alatt, kivált kép, ha Black tiszteletes vagy régi barátja a horda elleni csatában elesett éből tiszteletes prédikált, ők ketten képesek voltak a főiskolás srácokat, és John intellektuális lelkét egyaránt mélyen megérinteni a szavaikkal. A kápolna mindemellett számtalan koncertnek, felolvasásnak és vendégelőadásnak is otthont adott, a diplomaosztó utáni hetekben pedig jó néhány diákvár tartotta itt az esküvőjét, akik a kampuszon, sőt nem egyszer John órány ismerkedtek meg egymással. Amikor az 1930-as években a környező hegyekben felütötte a fejét a gesztenyepenész, a beteg fákat mint kivágták, a lenyűgöző textúrájú faanyagot pedig a kápolnába építették be, egészen az utolsó fapadokig. A gesztenyefa építészeti felhasználásának szerelmesei minden évben felkeresték a kápolnát, John pedig történészként évezettel vett részt a látogatásaik alkalmával szervezett túrákon, és örömmel hallgatta a sztoriaikat a geitör kápolnához hasonló, megszentelt épületekhez tett zarándok útjaikról. Úgy egy hónappal, a nap után, Makala iránt is itt fel benne először valami, a hálánál erősebb érzelem, ő volt az a nővér, aki megmentette az életét, amikor elvágta az ujját és összeszedett egy veszedelmes stafilokokkusz fertőzést. Elizabeth a kis bennel a karján most is ott át mögöttük, Jen nagy lassan lépkedett mellette, botját a kocsiban hagyta, mert úgy érezte, hogy illendő büszkén peckesen járnia még akkor is, ha a makadságáért utólag kínzó hátfájással fizet majd. A kápolnát majd hogy nem teljesen megtöltötte a 113 behívott és a családjaik. John kiszúrta köztük a korábbi főkönyvtárost, Kevin Maladit, akit tagbaszakat fizimiskája és váligérő, hosszú fekete haja miatt mindenki csak konannak a barbárkönyvtárosnak hívott. Kevin a régi szebb világban még meggyőzően imitálta is a szerep eredeti híres megformálóját, a háború előtti társadalom egy újabb feledésbe merült ikonját, akinek a sorsáról semmit sem lehetett tudni. Utalás a konant eredetileg alakító Arnold Schwarzeneggerre A férfi most egyszer csak felállt, elmosolyodott és John megdöbbenésére a jelenlévők felé fordulva hangosan elkiáltotta magát. A főparancsnok megérkezett! Zászlóhaj, vigyázz! A horda ellen vívott csata veterányai és a Városvédelmi Egységének tagjai azonnal talpra ugrottak. john tagadhatatlanul nyomasztotta, hogy egy efféle esemény épp a kampusz kápolnájában az imádság, a meditáció és a békeházában kerül sor. Útmutatásért kérdőn Black tiszteletesre pillantott, de az is csak állt ott és mosolygott rá, miközben bátorító gesztussal jelezte neki, hogy nyugodtan foglalja el az emelvényt. Útban a padsorok között John megállt a tiszteletes mellett, és mindenek előtt egy közös ima levezetésére kérte, majd fellépett a pódiumra. Amerikai polgárokként két hagyományunk van, amelyekről sosem szabad megfeledkeznünk. Ezek azokat az alapvető értékeket szimbolizálják, amelyekben hiszünk. John ezzel az amerikai zászló felé fordult, felemelte a kezét és belekezdett a hűségeskübe. A hűségeskü az Egyesült Államokban elterjedt hűségnyilatkozat, amelyet a polgárok ünnepélyes alkalmakkor, az iskolások pedig a tanítási napok kezdetén mondanak el. Hamarosan a többiek is csatlakoztak hozzá, egyesek épp csak elsuttogták a szavakat ezekben a zavaros időkben, mások határozottan szavaltak. Bár Johnnak rémes ének hangja volt, grész szerencsére segített neki a hindusz első szavaitól, és utána mindannyian együtt énekelték, Johnnak újra elszorult a torka a érzelmi súlyától. Sosem tudta megérteni a dalt egyes körökben övező cinizmust, sem azokat az embereket, akik egyenesen gúnyt üsztek a közösségéből, amiért ők a nap óta újult elkötelezettséggel énekelték a nemzeti imádságot, és töretlenül jártak mellette. A terror terrortámadások utáni hónapokban szinte minden sarkon a himnuszt lehetett hallani, ezért egy idő után egyesek hugúnyolódni kezdtek rajta, pocskondiásszák és megváltoztatták volna azon az alapon, hogy a szöveg a háború üzenetét hirdeti, vagy csak mert a szószólókból, akik hátat fordítottak minden patrióta megnyilvánulásnak, általánosságban hiányzott a hazafias érzület. Black Mountain városában szerencsére még az aktuális krízis napjaiban sem sikerült gyökeret vernie ennek a gondolkodásmódnak. A kórus a hindusz végére ért, John pedig az összegyűltek felé fordulva egy percig a tekintetével mustrálta a hallgatóságát, és kereste a fiatal arcokat, akik két évvel ezelőtt még a történelem előadásain ültek. Eszébe villant a sok olyan diákja is, akik egy jobb világban talán már végzett főiskolásként álltak volna előtte mostanra, önálló életük rögös útján lépkedve, ahelyett, hogy a veterán temetőben fekszenek. A főiskolai kampuszon rendezett gyűlésen a városból érkező tömeg miatt csak állóhelyek maradtak, sőt odakint a parkolóban is legalább százan gyűltek össze. A kápolna ablakait egy-egy hűsítő vallat reményében kinyitották, így John beszámolójának a hangjai gond nélkül eljutottak az odakint áldogállókhoz is. A himnusz vége előtt John furcsa idegesség fogta el. Bár jól képzett tisztként és saját bevallása szerint rátermet professzorként tisztában volt a nyilvános beszéd valamennyi bevált trükkével, és jól tudta, hogyan tartsa fenn a közönség figyelmét, mostani mondandója, amit kénytelen volt a szomszédai és a barátai elé tárni, semmiképp sem hozta könnyű helyzetbe. Ezúttal nem egy csata előtt kellett lelkesítő beszédet tartania, mint amit annak idején a horda közeletének hírére harsogott el. Ez most gyökeresen más, a fekete-fehér válaszok helyett a szürke minden árnyalatát felvonultató, összetett helyzet volt. John Macalara és a családjára pillantott, valaki tiszteletből lefoglalt nekik néhány ülőhelyet az első sorban, majd köszörült egyet a torkán. Barátaim, súlyos híreket hozok! Eljött az igazán nehéz döntések ideje, amelyeket ezúttal nektek kell majd meghoznotok. Én hamarosan elmondom, amit el kell mondanom, utána pedig elmegyek, hogy nélkülem is megvitathassátok a dolgokat. Ezennel felkérem Black tiszteletest, hogy moderálja a vitát, miután távoztam innen. John Ernire majd a több teljes pacsort elfoglaló Franklin kontingensre pillantott, és halványan mosolyogni próbált. És Örni, ezúttal komolyan vesszük a két kétperces szabályt, vagyis senki nem ruházhatja át másra az idejét. Örni dühösen nézett vissza rá, végül azonban őt is ellágyította a termen áthullámzó finom nevetés, és a döntésnek szóló itt-ott felhangzó taps. Az öreg elmosolyodott, felállt és elfogadón intett, majd visszaült a helyére. Már kiosztottam néhány noteszlapot, ne aggódj! John bólintott, és úgy érezte, sikerült valamelyest oldania a gyűlésészvevőinek feszültségét. Eljött azonban az idő, hogy elmélyedjenek az aktuális problémákban. Ahogy nyilván mindannyian tudjátok, Dél Frederiks, az Esvilly Szövetségi Kormányzó, Ma reggel letartóztatási parancssal jelent meg a városban az úgynevezett határmenti fosztogatók csoportjának egyes tagjai ellen, akik közül négyen, beleértve a vezérüket, Forrest Bernettet is, jelenleg kórházi ellátásra szorulnak. A parancsok szerint ezek az emberek főben járó bűnöket követtek el, és a szövetségi szabályok értelmében gyakorolt jelenlegi hadiok szerint nagy valószínűséggel a kasszás vár rájuk. A hallgatóság összesúgott, és még az egybegyültek többségét megijeszedte a bejelentés, innen-onnan egyetértő hangok is hallatszottak, mondván, hogy a fosztogatók úgysem érdemelnek mást. A parancs teljesítését megtagadtam, de úgy érzem, magyarázattal tartozom az érveimet illetően, hiszen tudom, hogy a döntésem mindannyiunkra hatással lesz. Tudjátok rólam, hogy mielőtt ebbe a városba költöztem, ezredesi rangban szolgáltam az Egyesült Államok hadseregében. Az igazságos hadviselés szabályai szerint a téren magát megadó ellenséggel tisztességesen kell bánni, a tárgyalás nélküli kivégzés gyakorlata pedig kifejezetten tilos. Nekünk is pont ezt kellett volna tennünk a vantanamói fogolytáborban rohadó szarháziakkal. Hordította be valaki a franklin Clown irányából, mire jó néhányan bólogatni kezdtek. Csak hogy most nem Gvanta vitázunk, felelte John, hanem a saját közösségünk jövőjéről próbálunk dönteni. De hadd hozzak fel egy másik érvet. Burnett és mindenki más, aki tegnap vele együtt jött a városba, hivatalosan nem fogoly. Nem támadtuk meg őket, és együkküket sem akció közben fogtuk el. A saját szememben láttam a táborukra mért légi csapást, kérdezzétek csak meg Billy Tindalt, ha kételkedtek a szavamban, ott van hátul. Az egész egy erkölcstelen, brutális katonai túlkapás volt, egy olyan civilekbe álló közösség ellen, amelynek a tagjai annak idején a szomszédaink voltak, ami Cselhegy túloldalán, és akiktől a nap után csak is azért szigeteltük el magunkat, mert a saját városunk számára sem volt elegendő élelmünk. Tegnap szemtanúja voltam, ahogy menekülő gyerekeket, nőket és időseket géppuskáznak halomra, és undorodtam az egésztől. Akik közületek harcoltak Amerika valamelyik korábbi háborújában, Jól tudják, hogy katonáink a földön és a levegőben egyaránt a legvégsőkig elmentek, sokszor halálos veszélybe sodorták magukat, hogy méltó módon küzdjenek. Azonban az ártatlanokat még akkor is megkímélték, ha azok történetesen az aktuális ellenfeleik családtagjai voltak. A légitámadás után nem sokkal üzenetet kaptam, hogy a víztározó melletti egyik megfigyelő állásunknál találkozzak a támadás sebesültjeit és halottai szállító jármű amelyet később közületek is többen láttak. Forrest Barnett a büszkeségét félretéve megadta magát és segítséget kért, hogy a temérdek sebesült gyereknek legyen esélye megmenekülni. John lelki szemei előtt most megjelent a halott kis húgát sokkos állapotban ringató kis fiú arca, és egy pillanatra elhallgatott. Makala nemrég mondta el neki, hogy az így már ő sem élte túl. Bár valójában nem volt életveszélyes sérülése, a sok néha képes teljesen megfosztani az embert az életerejétől. Makal zokogva közölte a hírt, vagy higgadtabban hozzátette, hogy talán jobb is, hogy a kisfiú a húgával együtt ment el, hiszen az édesanyjuk belehalt a kislány születésébe, az apjukat pedig a medizon megyei fosztogatókkal vívott összecsapásban vesztették el. Már hallotta is Makala távoli és hideg hivatalos hangját, Ványszent valószínűleg egész hátrolévő életében pszichiátriai eset lett volna. Talán tényleg így volt a legjobb. Az efféle esetek, kezdve saját gyermekével, Jenniferrel, oly sok más szörnyű, értelmetlen halállal együtt máig kísértették john -t. Ha úgy érzitek, hibát követtem el azzal, hogy befogadtam a segítsége szorulókat, és börnettel egyetemben a védelmembe vettem őket, folytatta John. Szóljatok most, és azonnal félreállok. Egyszerre Örni hangja zendült fel a kápolnában. Rendben van, John, elismerem, a tisztességes utat választottad. Jól hallottad, egyszer az életben végre tényleg igazad volt. Miután Örni ez egyszer ritka alkalom a közösség életében, nyíltan John mögé állt és publikusan is a támogatásáról biztosította, az ellentábor fennmaradó hangjai, ha egyáltalán voltak még ilyenek, végleg elhallgattak. – Köszönöm, erni! felelte John. – Azért nem nagyon szokj hozzá! – vetette oda az öreg, mire a teremben újra egy árnyalattal vidámabb lett a hangulat. John a jegyzeteire pillantott, azért írta le előre, amit mondani készült, mert úgy olyan olyannyira fontos a téma, hogy a saját érdekében buszája a szavakat papírra vetnie. Azon szabályok alapján tehát, amelyeket a kiképzésem során megtanultam, nem szolgáltattam ki a szövetségi fennhatóságnak a hozzánk segítségért fordulókat. A szövetségiek ráadásul egyértelműen a tudtomra adták, hogy a fosztogatók sorsa eldőlt, a letartóztatási listán szereplők tárgyalása már lezajlott, az ítélet pedig nyilvános kivégzés. Egyelőre senki sem szólt közbe, végül sokan helyeslőn bólintottak. John körbenézett a teremben. Ha bárki úgy érzi, hogy ezzel kapcsolatban szavaznunk kell, most szóljon! Az emberek kérdőn néztek egymásra, de senki sem állt fel. Hamarosan jelezték, hogy szinte mindannyian egyetértenek Johnnal, a gyűlés tehát nyugodtan folytatódhat. A közösség jóváhagyása megelégedéssel töltötte el őt. Ha temérdek szörnyűség ellenére a barátai és a szomszédai láthatóan máig megőrizzék magukban az erkölcs és a fair play értékeit, amelyektől amerikai egy amerikai. Köszönöm, hogy elfogadtátok a döntésemet. Akkor most rátérek az igazán kemény kérdésre, amelyel foglalkoznunk kell, illetve arra, hogy miért kértem külön, hogy a szolgálatra behívottak, mint jöjjenek el ide ma este? Mire a mondat végére ért, a kápolna síri csendbe burkolózott. John összehajtott borítékot vett elő a farzsebéből, majd kiúzta belőle a leveleket, amelyeket Dél a parkban adott át neki. Ez itt! mutatta fel a lapokat. A múlt hét elején behívott kapott 113 embernek szóló hivatalos felszólítás, amelynek értelmében három nap múlva kivétel nélkül szolgálatra kell jelentkezniük az Esvilli Szövetségi Épület előtt, ahol besorozzák majd őket az NFH-ba, vagyis a Nemzeti Felmentő Hadseregbe. Ezek után kiképző központokba és egyéb egységekbe osztják majd be őket szükség szerint. Azok, akik nem felelnek meg az elsődleges fizikai felmérésen, a körzethelyi adminisztrátorának javaslatára továbbra is szolgálatra kötelezhetők. A jelen felszólítást megtagadókra a szövetségi kormányzat megvetéssel tekint, és az 1224 A számú parancsban foglaltak alapján büntetés szab királyuk. John itt pillanatnyi szünetet tartott. Ez azt jelenti, hogy a e személyek ellen dezertálás büntettért elfogató parancsot adnak ki, és árulás vágyával állítják őket hadbíróság elé, amely az Egyesült Államok alkotmányának értelmében főben járó bűn. E szavak hallatán a terem egy kitörő vulkán erejével bojdult fel, örni azonnal talpra ugrott. Mi a ménkő, John? Tiszteletes úr! Kérem, bocsásson meg a szentség törésért az Isten házában, de ez az egész csak egy kupas Nem Nemrégében még azt mondtad, hogy egy egész hónapunk van, és hogyha önként jelentkezel a szolgálatra, csak 56 embernek kell bevonulnia. Mi a fenét süketelsz most itt nekünk? John csitító gesztusként mindkét karját kinyújtotta az emberek felé, azonban így is beletelt néhány percbe, Mire valamelyes sikerült lenyugtatnia a kedélyeket? Örni, amennyiben önként jelentkezem, a behívottak számát megfelezik, ez továbbra is áll. Itt és most nem fogok belemenni a szövetségi kormányzó, Dél Fredericks mögöttes szándékainak megvitatásába, bár nekem már az első pillanattól fogva gyanús volt az ajánlata. A behívási kvóta az behívási kvóta. Az én személyem természetesen szorosan kötődik ehhez a városhoz, és vele együtt hozzátok, barátaim. Együttes erővel találtunk utat, és jutottunk előre a mostani szörnyűséges időkben. A dolog másik oldala azonban nyilvánvaló, ha tőlünk 57-tel kevesebben vonulnak be, kétségtelen, hogy máshonnan ennyivel többen fognak. Még mindig kizárólag a saját közösségünk túlélésére gondolunk, de a rólunk lekerülő terheket másoknak, például Viverville, Hendersonville vagy Fletcher városának kell majd felvennie. Azok a települések szenvednek majd helyettünk, ahová annak idején mindannyian átjártunk kiruczanni, sőt talán rokonaink vagy barátaink is élnek ezekben a városokban. Ha mi kevesebb embert küldünk, másoknak többet kell majd. Hozzáteszem, hogy amikor az ajánlat először szóba került, Fredericks közölte velem, hogy a lányom nem kerül harcoló alakulathoz, hanem alattam szolgálhat majd Blumontban. Ezt az ajánlatot később kiterjesztette a Black Mountainból behívott egység nagy részére is, akiket így szintén a közvetlen parancsokságom alá osztottak volna be kisegítő személyzetként, vagyis valószínűleg nem kerülhettek volna a harcok közelébe. Tehát ha elfogadod a kinevezést, kiáltotta be valaki a kápolna hátuljából. A beívott srácaink és rokonaink fele itthon marad, a múlt heti gyűlésen önként jelentkezőkből pedig bőven ki lehet tölteni a kvótát. John azt hiszem egyértelmű a válasz a dilemmánkra. Az odavetett megjegyzések zűrzavarában páron egyenesen azt koroljongatták John felé, hogy a közösség érdekében muszáj elmennie. Ő lehajtotta a fejét, s végül örni volt az, aki egy harsány kiáltással mindenkibe belefojtotta a szót, és utasította a tömeget, hogy hallgassák meg, mit szándékozik válaszolni John. Ő újra felnézett, a tekintete egy pillanatra elidőzött a családján kivett egy lapot a dokumentumok közül, és magasra tartotta a feje fölött. Ezt személyesen nekem címezték. Nem fogom szóról szóra felolvasni, tulajdonképpen ugyanaz áll benne, mint a 113 behívott levelében. Tehát már nem érvényes az ajánlatuk, hogy önkéntes alapon jelentkezhetek a Nemzeti Szolgálatra vezéről nagyként, hanem engem is behívtak az NFH-ba. Aztem megegyeztetek, kiáltotta valaki a karzatról. Úgy volt, hogy ha önként bevonulsz, a fiataljaink felementesül a szolgálat alól? John megrázza a fejét. Ezúttal engem is ugyanúgy behívtak, ahogy közületek sokakat, és a paranyszerint szerint a többi behívottal együtt három nap múlva, reggel kilenckor kell besorozásra jelentkeznünk az esvilli bíróság épülete előtt. Ugyanakkor a levél, amit a kezemben tartok, kimondja, hogy bár én is szerepelek a behívottak listáján, vezéről nagyként fogok visszatérni a szolgálatba, és ha megjelenek a sorozáson, a mozgósított fiatalok felének nem kell bevonulnia, a fennmaradó egység pedig velem jön majd Blumontba. Legalábbis ezt az ígéretet kaptam. Akkor legyen így, John, hordított be valaki a parkolóba. És kőd haza a lányomat! Hadd maradjon velünk! John Némán körbepillantott a kápolna alkonyi fényekben játszó falain. Egyelőre úgy tűnt, senki sem csatlakozik a bekiabálóhoz. Ő mély levegőt vett, újra felemelte a levelet, és kettét épte. Megtagadom a parancsot! A terem ezúttal valóban felrobbant, sokan éljenezve ugrottak ki a padokból, Mások átkozták a nevét és gyávának titulálták, megint mások azzal vádolták, hogy családokat ítél nélkülözésre. Egyesek nyílt árulónak kiáltották ki, míg többen éppen azt ünnepelték, hogy igazi patrióta módjára mert szembeszegülni egy bürokratával, aki megpróbálja egymásnak ugraszani a közösség tagjait, hogy aztán John távozása után besurranhasson és megkaparinthassa az irányítást. John a káosz percei alatt csendben áldogált, mintha a kivégző osztagra várt volna, amely végre véget vet a szenvedéseinek. Közben végig a családjára fókuszált, Makalára, aki a büszkeség könnyeivel a szemében nézett vissza rá, aztán Elizabethre, majd Jenre, aki támogatón bólintott felé, végül a szegény kis Benre, aki a körülötte zúgolódó felnőttektől való félelmében kétségbe esetten sírt. Most Black tiszteletes lépett előre, és feltartotta a kezét, és egy hangos kiáltással elcsendesített mindenkit, hogy John elmagyarázhassa a döntését. Köszönöm, Richard, súgta neki John, mielőtt újra az egybegyültek felé fordult. Jogotok van tudni, miért tettem, amit tettem, hiszen a döntésem a közösségünk 57 családjára közvetlen hatással lesz. Meg szép, hogy jogunk van tudni, kiáltotta egy hang, de a többiek azonnal lehurrogták. John hálásan bólintott, és újból megköszörülte a torkát. Több mint harminc évvel ezelőtt örömmel álltam az országom szolgálatába, és esküdtem fel az Egyesült Államok alkotmányának védelmére. Abban az időben akkor is követtem a főparancsnokom utasításait, ha nem értettem teljesen egyet a döntéseivel, mert erkölcsös parancsok voltak, amelyek megfeleltek az alkotmányban és a hadviselési szabályokban foglalt eszméknek. Itt előttetek most először vallom be nyilvánosan, hogy az Esvillben székelő úgynevezett szövetségi direktorunkat, Dél Frederikszet mélységesen megvetem. És a képességeit egy ilyen fontos pozíció betöltésére a legelső találkozásunk óta kétségbe vontam. Im ez is publikus volt tehát, Maka és helyesről mutatta fel a hüvelykuját. A törekvést magát, hogy a nemzeti kormányzat a modern kor leghalálosabb csapása után újra egyesíteni kívánja az országot, nagy örömmel fogadtam. Amikor az országunk egy zászlóalja egy évvel ezelőtt a városunkba ért, nemzetünk katonáit tátkarokkal fogadtuk, és számtalan olyan hagyomány feltámadását láttuk bennük, amelyek egykor összetartották a népünket. Akkor is ugyanebben reménykedtem, amikor végül Texasba vezényelték őket, én magam pedig Esvilbe mentem, hogy találkozzam az új szövetségi kormányzóval. Azt reméltem, hogy az ő érkezése a nemzet újjáéledő összetartásának egyértelmű jele, és hogy végre megindulhat a folyamat, amelyet mindannyian szívből támogatunk a nemzet újbóli felemelkedése. Mindezek helyett azonban csak lenézéssel és gyűlölettel tudok Fredericksre gondolni. Túl sokat láttam a fajtájából a hatalom szentélyeiben a nap előtt. Mindennek ellenére eleinte úgy éreztem, el kell fogadnom az illetékességét, ami mindannyiótok számára kemény döntés lett volna. Az útmutató eszmei iránytűm azonban mindig az a szabályrendszer maradt, amelyet annak idején tisztként én is követtem, és amit közületek sokaknak igyekeztem megtanítani is itt a kampuszon. Az egész egyetlen, végtelenül egyszerű kérdéshez vezet vissza, Jogszerűek és erkölcsösek-e a parancsok, amelyeket kapok, legyen szó bármilyen, akár időleges, akár kényszerű jogrendről. Az elmúlt hét folyamán egyértelművé vált számomra, hogy Fredericksből hiányzik az erkölcsi tartás, aminek okán sajnos ugyanezt az ítéletemet kénytelen vagyok azokra is kiterjeszteni, akik őt a jelen posztjára kinevezték. A parancsaik nem jogszerűek és semmilyen mércével mérve nem erkölcsösek. Amit Mr. Fredericks ma megpróbált rám és közösségünkre rákényszeríteni, az szembe megy a katonai jogrend hagyományaival, olyan emberek kiszolgáltatására utasít, akiket nemhogy nem a harcszéren ejtettünk fogjul, hanem önként kerestek meg minket, humanitárius segítséget kérve civilek számára, és egyúttal saját magukat is a védelmünk alá helyezve. Ezt nem fogadhatom el, és nem teljesíthetem. Persze, ha ez lett volna az egyetlen aggályom, még mindig belemehettem volna a szövetségi kormányzó teljesen nyilvánvaló lekenyerezési húzása mögötti játékba, amely egyértelmű kísérlet volt az eltávolításomra, hiszen olyan vagyok, mint egy Fredericks oldalába fúródott bosszantó tövis. Még így is elfogadhattam volna tehát az ajánlatot, amely a behívottak felének mentességet biztosít a szövetségi szolgálat alól. Hát nem látjátok a háttérből irányító kezeket? Mentesség a szolgálat alól? Ugyan meddig? A kérdést már az első alkalommal feltettem, amikor az ajánlat szóba került, de csak kitérő választ kaptam. Egy napig? Egy hétig? Egy hónapig? Vagy talán egy évig? Nem bízom az olyanok szavában, akik efféle porhintéssel élnek, és félek, hogy amint kiteszem a lábam a városból, a szolgálat alól felmentetteket is behívják. A játék egyidős az első írott történelmi feljegyzésekkel. Ha nem tudod eltaposni a kellemetlen ellenfelet, léptest elő, és így söpörd el az útból, ha már nincs útban, vid véghez, amit eredetileg terveztél. Nem vagyok hajlandó részt venni ebben, még akkor sem, ha a döntésem miatt most kétszer annyi nehezedik a kötelező nemzeti szolgálat súlya. Fontos, hogy mindezt nem a saját döntésem szakmai igazolásaként mondom most nektek. A történtek után hányan gondolják itt őszintén, hogy Frederiks betartja majd az ígéretét? Mi akadályozza meg abban, hogy egy héttel az első kontingens és az én távozásom után ne küldjön ki újabb behívókat az itthon maradottaknak? Vagy ennyi erővel akár kétszázal több embernek is, ezzel nem csak a rátermet védelmi erőitől, hanem az őszi aratást elvégezni képes munkerőtől is megfosztva a közösségünket, Bekényszerítve minket a szövetség jármába és fennhatósága alá? A felvetés hallatán többen is egyetértő bólogatásba kezdtek. De nem ez a legfőbb érvem, amiért megtagadom a parancsot. Folytatta gyorsan John. Gondolom, közületek sokan figyelik a világból érkező híreket. Az elmúlt hetekben a BBC adásaiban több beszámolót is hallottam a csikágót uraló, a Hordához hasonlatos bandák kifüstölésére indított nagyszabású offenzíváról, amelyről az Amerika hangja rádióban sosem közöltek híreket. Néhány nappal ezelőtt a BBC hírül adta, hogy az NFH egy teljes zászlóalja elveszett, és legalább százan estek fogságba, akiket még ugyanaznap keresztre feszítettek, vagy a mélybe löktek a szírsztóver tetejéről. Ez egy Samuel nevű elmeháborodott bandavezér egyik kedvenc kivégzési módszere. Már az is épp elég tragikus, hogy az efféle történeteken mostanság meg sem lepődünk, hisz az Old Forti Hágónál mi magunk is szembenéztünk a hordával, amelynek a tagjai egyetlen nap alatt képesek voltak ezreket lemészárolni közülünk. Egy fontos különbség van a mi csatánk és a Csikágói krízis között, Nekünk legalább volt időnk kiképezni a védelmünket, és felkészülhettünk az ellenség érkezésére, hogy aztán irányított csapatként, polgárokból álló hadseregként ütközhessünk meg vele. Azok közületek, akik még teljesítettek katonai szolgálatot a háború előtt, vagy azok, akik tanultak hadtörténelmet, jó tudják, hogy teljes, legalább 800 főből álló amerikai zászlóaljat csatában több mint 50 éve nem semmisítettek meg. Ez azelőtt is csak a kiválóan képzett ellenfeleknek sikerült olyan eseményekkor, mint az Iadrangi csata 1965-ben, a Chosini víztározónál vívott ötközet 1950-ben és az 1944-es Harden neki offenzíva. Az erről szóló híreket mélységesen aggasztónak találom, mert azt mutatják, hogy ezt az úgynevezett NFH-t megfelelő kiképzés és hozzáértő vezetés nélkül vetik be. Nem vagyok hajlandó kiszolgálni egy olyan rendszert, amely a nap fiatal túlélőit golyófogó húsbábnak használja. Annyi mindent elveszettünk az elmúlt időszakban, a fiatal férfiak és nők életét éppen, hogy még nagyobb becsben kellene tartanunk. Ha mégis harcba küldjük őket, arra csak is a legfenyegetőbb szükség esetén kerülhet sor, megfelelő kiképzéssel és felszereléssel együtt. John itt rövid szünetet tartott. Őszintén szólva, már a kezdetektől gyanús volt hogy egy új hadiegységet hoznak létre az évszázados tapasztalattal rendelkező amerikai nemzeti hadsereg mellett. Az egész ügy más, félkatonai szervezetekre emlékeztetett a múltból, és az eredmények, amelyekről a BBC híre is szólnak, csak erősítik az aggájaimat. Másodszorban azt is bejelentették, hogy az elnök engedélyezte a nemzeti újjászervezési miniszternek a nukleáris fegyverek, úgynevezett neutronbombák bevetését a saját földünkön. A parancs egyértelmű diplomáciai fenyegetés a szomszédaink, Mexikó és a nyugati partot megszálló Kína számára. Akár bevesszük, hogy ők szigorúan csak humanitárius okokból vannak itt, akár nem, a fenyegetés valódi, ahogy az a fenyegetés is, hogy az első EMP csapás utáni keserű ellentámadások és ellen támadások sora igenis kirobbanthatja a nukleáris háború második hullámát. Személy szerint én nem fogadhatom el, hogy a kormányunk a saját országunk területén mérjen nukleáris csapást, ha csak az egy, az országon kívüli szervezet előbb meg nem teszi. Az erről szóló egyezmény az Egyesült Államokban már több mint fél évszázada érvényben van, Ugyanúgy, ahogy mérges gáz sem vetettünk be az első világháború óta. Mindezen megfontolások alapján tájékoztatni fogom az esvili szövetségi kormányzót, hogy nem teszek eleget a behívásnak, és nem jelentkezem szolgálatra. John mosolyt erőltetett az arcára. Innentől kezdve az úgynevezett szövetségi kormányzat szemében Forrest Burnetthez hasonlóan immár én is törvényen kívülinek számítok. A termen nyugtalanság futott végig, ami John Ablomonti kormányra úgynevezettként hivatkozott. Ennek értelmében azonnali hatájjal lemondok a városi tanácsi tagságomról és azzal együtt a Védelmi Erők főparancsnoki posztjáról is. A döntéseim következményeit ezek után visszavonultan, egyszerű magánemberként viselem. Megtiszteltetés volt az utóbbi két évben Black Mountain városának közösségét szolgálni. Igyekeztem a lehető legjobban végezni a munkám, mindannyiótok érdekében. John elcsendesedett, és láthatóan elérzékenyült. Bocsánatotokat kérem minden rossz döntésemért, Imádkozzatok útmutatásért ezekben a nehéz időkben. Köszönök mindent, amit eddig tettetek, és azt is, hogy a legsötétebb órákban összefogtatok. Egyik személyes hősöm, Winston Churchill szavait idézve, aki saját korának legsötétebb napjaiban mondta ezt, Remélem, utatok tágas, napsütötte fensíkra vezet majd. Isten áldjon benneteket! John ezzel lelépett az emelvényről, és az első padsorban, a színpad mellett várakozó családjához lépett. Életének három legfontosabb asszonya egyszerre állt fel, és ülelte magához őt, majd a család az Elizabeth karján szendergő bennel együtt kifelé indult a padsorok között. Johnék kisétáltak a templomból. Egyetlen szó nélkül szálltak be a kocsiba, és zötyögték végig a Montreat völgybe vezető rövid hazautat. John segített Elizabethnek ágyba dugni bent, amíg makala ajtó mögött sugdulózva beszélgetett Jennel, és segítkezett neki a lefekvésben. John ezek után kiment a megszokott helyére, ahol üldögélni, imádkozni és meditálni szokott, útközben felkapva nyuszkát az ablakpárkányról. Csak bámulta a Jennifer sírját. Remélem, jól döntöttem, angyalkám. Remélem, te is egyet értesz odafönt.